Астрономія Астрономія – наука, яка вивчає космічні тіла, планети, зорі, комети, чорні діри та інші об'єкти за допомогою телескопів і космічних зондів. Основні дати Близько 3000 років до нашої ери Перший відомий нам астрономічний запис, зроблений Вавилонянами 125 рік до нашої ери Гіпар рупує зорі за їх яскравістю. 1543 рік. Ніколай Коперник висуває гіпотезу про те, що Земля обертається навколо Сонця. 1600 рік. Йоганн Кеплер виявляє, що орбіти планет еліпсоподібні. 1781 рік. Уільям Гершель відкриває планету Уран. 1846. Відкриття планети Нептун. 1908. Вперше відзначено існування зір гігантів і зір карликів 1930. Клайд Томбо відкрив планету Плутон. 1938. Виявлено радіохвилі, що надходять із космосу. 1955. Англії збудовано радіотелескоп із 76-метровим дзеркалом. 1997-й в атмосферу Юпітера увійшов космічний зонд, щоб зібрати наукові дані. Содженер здійснив посадку на Марс. Люди здавна спостерігали за зорями і планетами, щоб передбачати зміну пір року. Але саме давні греки вперше зробили їх предметом наукового вивчення. Слово «астрономія» у перекладі з давньогрецької означає «закони зірок». Від Коперника до Ейнштейна. Сучасна астрономія починається з Ніколая Коперника, котрий зрозумів, що не Земля, а Сонце є центром нашої сонячної системи. Його праці були опубліковані в 1543 році, в рік його смерті. Те, що припущення Коперника були правильними, довів Галілео Галілей за допомогою винайденого ним у 1610 році телескопа. 1667 року Ісаак Ньютон сформулював закон всесвітнього тяжіння, який пояснював причини руху космічних тіл. А в 1915 році Альберт Ейнштейн опублікував загальну теорію відносності, з якої випливає теорія Великого вибуху і припускається існування таких об'єктів, як чорні діри. Сигнали радара Сучасні астрономи можуть обчислити відстань від Землі до інших планет Сонячної системи, приймаючи відбиті від поверхні радіохвилі і заміряючи час, за який вони повертаються на Землю. Про відстань до віддалених зір можна судити за їх яскравістю, а також використовуючи метод паралактичного зміщення. Планетарні зонди Космічні апарати виводяться в космос за допомогою ракет. Вони або опускаються на планету, або посилають до неї зонд, який передає інформацію про Землю. У 1997 році такий зонд увійшов в атмосферу Юпітера. Того ж року перший дистанційно керований зонд опустився на Марс і досліджував цю планету. У 2004 році міжпланетний корабль «Кассіні» досягне Сатурна. Протягом 4 років він обертатиметься навколо цієї планети і запустить зонд у щільну атмосферу найбільшого супутника Сатурна – Титана світло минулого. Найближча до нашого сонця зоря Проксима Центавра розташована більш як за 42 трильйони кілометрів Відстань у космосі вимірюється світловими роками Світло проходить 9,46 трильйона кілометрів за рік Проксима Центавра розташована на відстані 4, 26 сотих світлового року від нас. Це означає, що її світло досягає Землі за 4 роки і 3 місяці. Секрети зоряного світла Про температуру та хімічний склад космічних тіл можна дізнатися за характером їхнього випромінювання. Воно ділиться на видиме, радіохвильове, мікрорадіохвильове, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське і гамма-випромінювання. Для вивчення космічних сигналів астрономи користуються встановленими в обсерваторіях оптичними радіотелескопами, а також спектроскопами – детекторами випромінювання. Ілюстрації Ніколай Коперник відкрив, що планети обертаються навколо Сонця, Йоганн Кеплер дослідив, що планети рухаються по еліптичних овальних орбітах. Галілео Галілей був першим астрономом, який застосував телескоп. Ісаак Ньютон пояснив, у який спосіб впливає на космічні тіла сила тяжіння. Едмунд Галей передбачив, що комета, яка з'явилася у 1682 році, повернеться 1772. 1958 року. Альберт Ейнштейн розробив теорію простору і часу. Паралакс. Відстань до найближчих зір можна обчислити, зафіксувавши їх розташування в різні пори року, а потім застосувавши просту тригонометричну формулу. Що більший кут паралаксу зміщення, то ближче до нас зоря. Обсерваторія Кек. Обсерваторія – спеціальна споруда для вивчення космосу Обсерваторія КЕК розташована на Хавайських островах США Найвисокогірніша у світі Вона збудована на вершині згаслого вулкана На висоті 4200 метрів над рівнем моря Конструкція обсерваторії Головне дзеркало складається з 36 дрібніших дзеркал які узгоджено працюють під керуванням комп'ютера. Друге дзеркало. Третє дзеркало розміщене під кутом, щоб спрямовувати світло у фотокамеру чи в телескоп. За допомогою мікродатчиків і важелів здійснюється регулювання кожного дзеркала під час обертання купола. Щоб попередити деформацію скла, температуру купола підтримують Близько до нульової. Сходи ведуть до зовнішньої платформи обсерваторії. Підземні контрольні приміщення розміщені між двома куполами. Космічний телескоп Хаббла було виведено на орбіту кораблем Шатл у 1990 році. Він може реєструвати об'єкти в 50 разів менш яскраві, ніж телескоп розташований на Землі. Він докорінно змінив наші погляди на всесвіт, виявив раніше недоступні для спостереження зорі і галактики. Конструкція телескопу Хаббла 240-сантиметрове головне дзеркало Сонячна батарея Друге дзеркало Радіоантенна Фотокамери та інше реєструвальне устаткування у 1997 році зонд, запущений космічним апаратом Галілео, увійшов у газові хмари Юпітера. Понад годину він надслав на Землю дані хімічного аналізу і фотознімки планети, поки не вийшов із ладу.